East Church-be küldtek Sípi szigetén, de tudtam, hogy ez már az utolsó állomás. Ahogy végignéztem az emberek rendetlen során, tudtam, hogy itt nem leszek tagja a díszszázadnak. Belesajdult a szívem, hogy mit szóltak volna ehhez a látványhoz a skarburgi kiképzőközpontban. Eszembe jutottak a kék emberoszlopok a Grand Hotel előtt, amikor mindenki vigyázban állt, nem nézve se jobbra, se balra. Fény lett a bakancsunk, a gomjaink, mintha csak aranyból lettek volna, és meg sem szantunk, miközben a repülő örmester körbevezette a tisztet a reggeli sorakozón. Én ugyanúgy nyögtem, mint a többiek a szigorú fegyelem alatt, a rengeteg dörzsölés és fényesítés, csuklóztatás, menetelés és fenyítés miatt, de most, hogy már vége, teljesnek és értelmesnek tűnt fel előttem, sőt, hiányzott. Az itteni repülősök cseveréztek egymás közt, időnként a cigarettájukba is beleszívtak lopva, miközben velünk szemben az őrmester felolvasta a nevünket egy listáról, és kijelölte a napi kényelmes feladatunkat. Ezen a reggelen sokáig tartott a névsorolvasás, az ívfapilosokra rót ceruzás megjegyzések miatt. Egy nagy darab ír egyre türelmetlenebb lett, és végül kitört belőle a bosszúság. Az ég szerelmére őrmester, kiméljen meg minket ettő? Már fáj a lábam a sok állást túl. Az őrmester még csak fel se nézett. Fogja be a száját, Brady, válaszolta. Akkor léphet le, amikor én mondom. Egy perccel se előbb. Így mentek a dolgok East Church-ben, a RAF nagy elosztó táborában, ahonnan az értesüléseim szerint végül is kiselejtezték a fölösleges embereket. Mindenféle rendő és rangú repülőssel volt tele a tábor, akik vagy valamibe megegyeztek. Mindennyian vártak. Néhányan az új beosztásukra, de a legtöbben arra, hogy leszereljék őket. Az egész helyet a lemondás hangulata uralta. Elfogadtuk, hogy előbb-utóbb mindenki sorra kerül. Fentartották a fegyelem látszatát, de a legnagyobb jó indulattal gyakorolták. És, mint mondtam, mindenki várt valamire. Úgy látszott, hogy a kis Ned Finch ott a Yorkshirei völtség legtávolabbi sarkába szintén vár valamire. Eszembe jutott, hogy kiabált vele a főnöke, az égszerelmére csinálj csinálmam valamit, semmi hasznosat nem veszem. Daggett gazda megragadott egy elugrani készülő borjat, és igen dühösnek tűnt. Ned közömbösen nézett vissza rá. Az arca nem fejezett ki semmilyen érzelmet, de a halványkék szempárból most is azt olvastam ki, amit már annyiszor. Mintha arra várna, hogy történjék valami. Noha erre nem sok reménye van. Lanyha kísérletet tett rá, hogy elkapjon egy borjat, de az elszáguldott mellette. Ekkor egy másiknak a nyaka köré fonta a karját, mire a három hónapos mokány kis állat maga után húzta pár méteren, majd lerázta magáról, és Ned elterült a szalmába. Ó, oh, a fennel egyen meg! Itt van egy másik, doktor úr! kiáltotta Daget felém tolva a szőrös nyakat. Úgy néz ki, hogy mindent nekem kő elkapnom. Beényeg cióztam az állatot. Húsz borjat kellett beoltanom tüdőgyulladás ellen, és Ned csak kínlódott. Apró termetével és vékony, madárcsontú végtagjaival mindig is olyan benyomást keltett, hogy nem a neki megfelelő munkát végzi. Pedig egész életében tanyamunkás volt, és most már elmúlt hatvan éves. Őszül, kopaszodik, kisé meggörnyet, de még mindig küzködik. Daggett kinyújtotta a karját, és amikor elhúzott mellett az egyik borzas jószág, nagy keze közé ragadta a fejet, majd megmarkolta a fülét. A kis állat láthatóan rájött, hogy fölösleges kapálódnia, és ellenállás nélkül hagyta, hogy beleszúrjam a tűt. Az istáló túlsó végében Ned belenyomta a térdét az egyik bórjú oldalába, és tessék-lássék, a fal felé szorította. Nem sokat értett vele, és a főnöke megsemmisítő pillantással jutalmazta. Úgy fejeztük be a munkát, hogy a kisember alig is segített benne, és amikor kiléptünk az udvarra, dáget megtörülte a homlokát. Hideg novemberi nap volt, mégis alaposan megízott, és egy pillanatra a falnak dőlt, ahogy a kopár lápvidék felől fújó szél belekapott holjjórgas, majd 190 centi magas testébe. Szavamra mi hasznak is ember ez, nyögte. Nem tudom, mit kezdjek vele. Morgott magába egy darabig, aztán felkiáltott. Hé, hey, nád! A kis ember, aki eddig céltalanul toporgott a kövezeten, odafordította hegyes képét, és megadó, mégis várakozással teli szemmel nézett rá. Védd be azokat a gabonázsákokat a magtárba! rendelkezett a főnöke. Nett nélkül ment a kocsihoz, és nagy erőlködve a vállára vette egy zsákot. Ahogy kínlódva vonszolta föl magát a kőlépsőn, törékeny kis lábai remektek, és meghajlottak a súly alatt. Dágét a fejét csóválta, majd hozzám fordult. Tudja, mi a baj vele? Nem, mire gondol? Hát, hogy tudja, miért nem képes elkapni a bornyakat? Én úgy véltem, hogy ne, nem elég nagy, vagy nem elég erős hozzá, és az ügyességnek is hiány van. De csak ingattam a fejem. Nem, mondtam. Miért? Hát, majd én megmondom. Dagert lopva körülnézett az udvaron, mielőtt halkan megszólalt volna. Túlságosan szereti a fényesi életet. Mi? – Azt mondom, hogy oda van a fényes életér. – Fényes élet? Itt? – Naget közelebb hajott. – Minden este átjár Bristomba. – Bristomba? Elnéztem a magányos farmon túl a három mérföldre, a völgység túloldalán lévő falu felé. Ez volt az egyetlen település ezen a kopárvidéken, ahol néhány ősrégi ház bújt meg sötéten és némán a zöld hegy oldalában maga elé idéztem, ahogy esténként sárgán pislákol az olajmécsesek lángja az ablakokba, de ezeket igazán nem lehetett fényesnek nevezni. Nem értem. Ha eljár a kocsmába. Á, szóval a kocsmába. Daget lassan és jelentőség teljesen bólintott, de én még mindig nem értettem. A Halton Arms egyszerű kocsma volt, ahol megihatott az ember egy-két sört, és ahol néhány öreg ember dominózott esténként. Az én elképzelésem szerint nem egészen ilyen egy bűntanya. – És beszokott rúgni? – kérdeztem. – Nem, nem – rázta a fejét a farmer. – Nem van szó, hanem az éjszakázásról. – Későn jár haza? – de még már nyírá. Elkerekedett a szeme a mélyen ülő öregben. – Néha fél tízig, vagy tízig is kimarad. – A minden itt, valóban? – Áh, olyan igaz, ahogy itt állok. És ez még mit semmi, mert másnap mostan talán főse tud kelni. Én már elvégzem a félnapi munkát, mire ő egyáltalán hozzáfog. Akár hiszi, akár nem, de néha reggel hét is van már, mire dolog hollát. Te jó ég! Daggett fáradtam vont. Hát, most már tudja. Kijön be a házba, biztos, hogy szeretnek mosni. A hatalmas köves konyhába odahajoltam a régi mosogató barna kővájúja fölé. A Scarfarm négyszáz éves volt, és a különböző bérlők nem sokat változtattak rajta nyolcadik Henry kora óta. Göcsörtös gerendák, durva, meszelt falak és nehéz faszékek. De a kényelem sohasem volt döntő szempont Duggetnak vagy a feleségének, aki most forró vizet mert a tűzhely szélébe sülyeztett primitív tartályból a mosdó Facipőbe kopogott a kövezeten, a haját szorosan hátra fésülte barázdált arcából, és kis csavarta a feje A dereka körül nyers zsákvászon kötény. Nem voltak gyerekei, de örökös munkából állt az élete, megállás nélkül dolgozott a házba, vagy a házon kívül. A helység egyik sarkából falépcső vezetett a mennyezetbe vágott nyíláshoz. Odafűnt a padláson aludt ned. Közel ötven éve lakott már ott a kis ember. Azóta, hogy még gyerekként közvetlenül az iskola után munkába állt a mostani Daggett apjánál. És egész idő alatt nem jutott messzebbre Darobinél, és nem is csinált semmi mást a napi munkáján kívül. Se felesége, se barátja. Így le az életét, mely nélküli fejésből, etetésből, ganajozásból állt, na meg a várakozásból. Azt gyanítom, hogy egyre fogyó reménnyel várta, hogy történnék vele valami. Az autó kilincsével a kezembe visszanéztem a Scarfarmra, a megrokkant tetőre, a nagy kőgerendára az ajtó fölött. Hűséges képet adott lakóinak kemény életéről. A kis Ned nem volt az állatgondozó gyöngye, és tökéletesen érthető volt a főnöke bosszúsága. Daget nem volt kegyetlen vagy igazságtalan ember. Őt és a feleségét megkeményítette és szárazra aszalta a létfenntartás könnyöttelen ridegsége a magas pennénhegység egy magányos zugában. Itt nem volt kényelem, nem volt cicoma. A kőfalak, a fű, a korcsfák, a keskenyút, amelyet tehént borított. Itt minden az alapvető dolgokra szorítkozott, és késcsoda, csoda, hogy a völtségiek legtöbbje Dagettékkel ellentétben vidám és jókedélyű ember volt. De ahogy elhajtottam, magával ragadott a táj komor szépsége. Az ereszkedő hegyoldalak varázslatosan életre keltek, ahogy a felhőkön áthatolt a napsugár, meleg aranyfénnyel áraszt fel a kopár hajlatokat. Hirtelen szemembe ötlött a zöld, számtalan finom árnyalata. A magas csúcsokról lefelé terjeszkedő száraz haraszt bronzbarna színe. Mindennapi élőhelyem egész nyugodt fensége. Nem kellett messzire mennem a következő hívásra. Csak egy mérföldre volt, mégis egészen más légkör fogadott. Mr. Ramain, egy gazdag déli hölgy, megvásárolt egy düledező udvarházat, és sok ezer fontos költséggel luxus lakássá alakította. Ahogy csikorogtak a lépteim a kavicsos úton, felnéztem a nagy, ólomüveggel berakott ablakokra, a sima, frissen festett kövekre. Elíz nyitott ajtót. Ő volt Mr. Ramén szakács és házvezetőnője, és én nagyon kedveltem. 50 éves lehetett, nem magasabb 150 centinél, és olyan gömbű akár egy labda. A lába kurta, és görbe a szoros fekete ruhában. Jó napot, Elíz, mondtam, mire gyöngyöző kacagásban tört ki. Nem annyira a figyelem nem értó külsejét, mint inkább ezt kedveltem benne. Arsányan nevetett mindenen, még a saját szavain is. Jöjjön be, doktor úr! Mondta. Kicsit szeles idő van ma, de azt hiszem délutára elül. Valahogy túlzatnak tűnt ez a nagy jókedv, és tulajdonképpen nem is nagyon lehetett érteni, amit elizmond, de az őszbenyomás szívderítő volt. Bevezetett a szalomba, ahol a ház úrnője némi nehézséggel emelkedett föl a székéből az üdvözlésemre. Mr. Main idős hölgy volt, akit félig nyomorékká tett az izületi gyulladás, de különösebb panasz nélkül viselte az állapotát. Á, ah, doktor úr, mondta, milyen jó, hogy eljött. Fére billentette a fejét, és olyan ragyogó mosolyjal nézett rám, mintha régóta nem lett volna már része ilyen örömteli eseményben. Ő is túláradon boldog személyiség volt, és mivel három kutyája, két macskája és egy koros szamara is volt, számos alkalman volt megismerkedni vele, ami a fél éve a völgységbe költözött. A mostani vízi célja az, ha már túlnőtt patájának a rakása volt, és ehhez egy csípőfogót és egy kovácskést tartottam a jobb kezemben. Ó, tegye már le azokat a csúnya szerszámokat! – mondta. – Elíz majd behozza a teját, biztos vagyok benne, hogy van ideje egy csészére. Készségesen helyet foglaltam az egyik pompás, kárpitozott széken, és körülnéztem a kényelmes szobában, amíg vissza nem tért Elíz, úgy gördülve végig a szőnyegen, mint a kerekeken gorulna. Letette a tálcát a mellette máróasztalra. Tessék a tejája, mondta is, és, és újra erőt vett rajta a nevetés, hogy meg kellett kapaszkodnia a székem hátába. A nyaka, mintha nem is lett volna, és egész kövér kis teste rázkodott a nevetéstől. Amikor összeszedte magát, visszagorult a konyhába, és hallottam ott zörög az edényekkel. Kulcsa temperamentuma mellett remek szakács volt, és mindenben hatékony, amihez csak hozzányúlt. Kellemes tíz percet töltöttem, Mr. Remain és a teja társaságába, majd kimentem és felkerestem a szamarat. Amikor végeztem, megkerültem a házat, és elhaladva a konyha előtt megláttam Elízt a nyitott ablakban. Nagyon köszönöm a teját, Eliz, mondtam. Az apró termetőnőnek meg kellett kapaszkodnia a mosogató szélébe, hogy tartani tudja magát. Ha <gül> nem, te semmit, semmiség, az egész. <gül> Tűnődve szálltam be a kocsiba, és amikor elhajtottam, az a zavarba ejtő gondolat járt a fejemben, hogy mi lesz, ha egyszer tényleg valami szellemeset találok mondani elíznek. A végén még kár benne. Nem sokkal később megint ki kellett mennem Mr. Daggethez, hogy megnézzek egy tehenet, amelyik nem akart felállni. A farmer szerint megbémult. Szemetelő esőbe autóztam kifelé, már kezdett sötétedni, amikor délután négy óra körül megérkeztem. Megvizsgálva a tehenet, arra a következtetésre jutottam, hogy pusztán csak rossz testhelyzetbe fekszik a helyén, és beszorulhatott a lába a rekesztörött deszkái közé. Azt hiszem, csak dulcáskodik Mr. Dagget, mondtam. Néhányszor megpróbált felállni, és most úgy döntött, hogy elege van. Vannak ilyen tehenek. – Lárt, hogy igaza van? – válaszolta a farmer. – Addig is buta tehén volt. – És elég nagy darab is. Nem lesz könnyű megmozdítani. Leemeltem egy kötelet az istáló faláról, és a csánkjai közé kötöztem. – Én hátulról nyomom a lábát, magok pedig neddel előről húzzák. – Húzzuk? – keserű pillantást vetett a kis kisemberre. Ád még a rizspuding bőr is se tudja lenyúzni? Ned nem szólt semmit, csak tompán bámult maga elé, a kezét lerógatta a törzse mellett. Úgy tűnt, mint akit nem érdekel az egész, mintha itt se lenne. Bizonyára más út járt az esze. Márha a tekintete, amely üres volt, céltalan és mint mindig várakozó, a gondolatait tükrözte vissza egyáltalán. Bementem a rekesz végébe, és erőteljesen meglöktem a tehén lábait, míg a két férfi húzta. Legalábbis Daget húzta, nyitott szájjal, lihegve az erőlködéstől, míg Ned bávatagon tartotta a kötelet. Centiméterről centiméterre fordult meg a nagy állat, míg sikerült majdnem a rekesz közepére vontatni, és már kiáltani akartam, hogy elég, amikor a kötél elszakadt, és Daget hanyat vágodott a kemény kövezeten. Ned persze nem el, hiszen ő nem iparkodott, és a földön elnyúló főnöke tehetetlen dűvel rá. – Te kis gazember, hogy te egy hogy egymagam erőködjek? Nem is tudom, miért bajlódok veled, rohadék, mi haszna? Abban a pillanatban a tehén, ahogy számítottam rá, lábra állt, a farmád pedig ráripakodott a kis emberre. – Indulj már, a fene vigyene, Hozzá szalmát, is dörgőd meg a lábát, biztosan elmacskásodott. Negy ügyetlenül felmarkolt egy kevés szalmát, és lagymatagon masszírozni kezdte a tehenet. Daget felült, és a hátát fájlalva odament az állathoz, hogy ellenőrizze, nem szorult-e meg a láncanyaka körül. Még mielőtt ellépett volna mellőle, a nagy állat hirtelen megfordult, és egyenesen a farmer lábára lépett patás csülkével. Ha nehéz bakancsot viselt volna, akkor ez nem lett volna akkora tragédia, de az ősöreg szakadt gumicsizma egyáltalán nem nyújtott védelmet. – Wow! Wow! wow! Hűvöltött fel daget, és ők lével verte a tehén szőrös hátát. Szájlerúgdam te Isten verése! De hiába erőködött, hiába lögdöste, nem tudta megmozdítani az ötmázsás jószágot. Csak akkor szabadult meg, amikor a tehén csúsztatta a lábát, és tapasztalatból tudtam, hogy ez a csúsztatás a legrosszabb az egészbe. Daget fél lábon ugrált, kezében dajkálva a sebesült lábfejet. A rohadt életbe! hörögte. Ó, a rohadt ílad Ekkor pillantottam oda véletlenül Nedre, és elképedve láttam, hogy az apatikus kis arcot egyszerre boldog vigyorra húzza szét a fenennetikus jókedv. Arra sem emlékszem, hogy valaha mosolyogni láttam volna, és kiülhetett a döbbenet a képemre, mert a főnöke gyorsan odakapta a fejét, és rábámult. Ekkor, mint egy varázsütésre, visszakerült a bánatos maszk Ned arcára, és folytatta a dözsölgetést. Daggett kisántikált velem a kocsihoz, és amikor be akartam szállni, oldalba bögött. – -e csak! – suttogta. Ned teljes sajtáról a kezébe szokatlanul energikusan mozgott az istálóba. A főnöke fanyarul elmosolyodott. – Ez az egyetlen a hakalom, amikor igyekszik. Alig várja, hogy másen a kocsmába. – Igen, de hát azt mondta, hogy nem részeges. Akkor mi van abba? A besüppett pár megróvóan nézett rám. Látom már, hogy nem hisznekem, nekem, pedig rossz vége lesz, ha így folytatja. De hát egy-két pohársör még nem? De nem csak arról van szó! Óvatosan körülnézett. Nők is vannak! Hitetlen kedve vettem. Nem mondja már, Mr. Dagat, miféle nők? Ó, a kocsmába! mormolta. A liányok. A földbirtokos lányai? Hát, ezt már tényleg nem tudom elhinni. Rendben van. – Azt hiszem, amit akar, de ő szemet vetett rájuk. – Tudom, én csak egyszer jártam abba a kocsmába, de láttam, amit láttam. Nem tudtam, mit válaszolhatnék erre, de alkalmassa volt rá, mert a gazda sarkon fordult és bement a házba. Egyedül maradva a hideg sötétségben néztem a tanyaház felém tornyosuló ösztövér sziluettjét. A kihúnyó novemberi fényben esőverte a durva köveket, Szél kapott bele a kéményből szállingozó vékony füstgomolyba, tépet pamacsokat szaggatva belőle a nyugati évbolt halványuló kékébe. A hegy uralta az egész tájat fenyegető, alaktalan, feketető megével. A konyhaablakon át láttam az olajmécsesből a csupasz asztalra vetülő halványfényt, a barátságtalan tűzhelyet a, a haldokló erőtlen lángokkal. Ezek jelentették net, fincs, fényes életét, és én meg tudtam érteni az érzéseit. A Scarfarm után olyan lehetett neki Briston, mint másnak mondta Carlo. Ez a kép annyira élénkem megrögződött az emlékezetemben, hogy az aznapi két vizitem után elhatároztam. Teszek hazafelé egy néhány mérföldes kerülőt. Átvágtam a völtséget, és fél kilenc tájba behajtottam Bristonba. Nem volt könnyű megtalálni a Halton Arms, mert nem volt kivilágítva a bejárata, és cégére sem volt. De én makacsul kerestem, mert kíváncsi voltam, mi állhat daget vádló szavainak hátterébe. Végre felfedeztem a kocsmát. Olyan ajtaja volt, mint egy közönséges háznak, csak egy kopott fatáblát akasztottak föléje. bent folyt a szokásos dominóparti, és néhány farmer beszélgetett halkan egymással. A Bradley lányok két egyszerű, de kellemes arcuk, negyvenes nő a tűszei két oldalán foglaltak helyet, és ott volt Ned is egy pohár sörrel. Leültem mellé. – Jó estét, Ned! – Ma, doktor úr! Mormolta szórakozottan, és különös várakozó tekintettel nézett rám. Az egyik Bradley hőt letette a kötést, és odajött. – Egy pint barnát kérek, mondta. – Maga mit iszik, Ned? – Köszönöm, semmi, doktorú. Elég lesz ez nekem. Már a második pohárnál tartok, és tudja, nem vagyok valami nagyivó. Miss Bradley felnevetett. – Igaz, soha nem iszik többet két pohárnál, de ez a kettő jól esik neki, nem igaz, Ned? – Igaz, bizony. – felnézett a nőre, aki kedvesen mosolygott vissza rám, mielőtt elindult volna a sörömér. Ned belekortyolt a poharába. – Igazából csak a társaság kedvéért járok ide, úr. Hát persze, – mondtam. Tudom, hogy mire gondol. Valószínű, hogy többnyire magába üldögél, de itt meleg, kényelmes, barátságos légkör volt körülötte. Egy nagy fahasából pattogó szikrák szálltak föl a széles kéménybe, villanylámpák világítottak, és viszki reklámokkal telefestett tükrök szórták a fényt. Egészen más volt ez, mint a Scar Farm. A kisember nem beszélt sokat. Még egy óráig iszogatta a sörét, miközben kopogtak a dominók az asztalon, és én lehajtottam még egy pinttel. A Bradley lányok kötögettek, nagy fekete kannába teját főztek a tűzön, és amikor fel kellett állniuk, hogy kiszolgálják a vendégeket, Ned mellett elhaladva néha játékosan megsimogatták az arcát. Mire kiitt az utolsó csöppet is, és távozni készült, háromnegyed tizetek mutatott az óra, és neki még át kellett kerülni a völgység túlsó oldalára. Ned mai is kimaradt. Korotavaszi kedd, idő. Ellen kendenként mindig hús és fesepástétomat készített, nekem pedig egész délelőtt ezen járt az eszem. <gül> ezen a délelőttön a szokásosnál is nagyobb vonzerőt gyakorolt rám az ebéd gondolata, mert megkezdődött a bárányoztatás, és miközben ingújba dolgoztam a csípő szélbe, egyre éhesebb lettem. Helen felszeletelte a mesterművét, és a tányéromra halmozta az ízes falatokat. – Ma reggel a piacon találkoztam Mr. Maynál, Jim. – Igen? – Olvadoztam a gyönyörtől, miközben a feleségem abba hagyta a pástétom lapátolását, felvágott pár szem hajába főtt krumplit, és házi vajdarabkákat szólt a gőzölgő felületre. Igen, azt kérte, hogy menjen hozzám a délután, ha lesz időt, mert csöpögtetni kellene Wilberforce fülébe. Hát ez mindenképpen belefér az időbe, mondtam. Wilberforce Mr. Amain öreg círmosa volt, és pontosan ilyen munkára vágytam a kimerítő délelőtt után. Éppen a számhoz emeltem a megrakott villát, amikor Helen folytatta. Ó, és mesélt valami érdekeset is. Valóban, kérdeztem szórakozottan, és rágni kezdtem az ételt. Arról a kis nőről, aki nála dolgozik, Eliszről. Ismered? Bólintottam, és újjadfalatot tettem a számba. Hát persze. Nos, elég meglepő, gondolom, de Elisz férjhez megy. Félrenyeltem a pástétomot. Micsoda? – Tényleg, lehet, hogy a vőlegényt is ismered. – Miért? Ki az? – Az egyik szomszédos farmon dolgozik. Ned Finch a neve. Ezúttal teljesen elakadt a lélegzetem, és Helennek hátba kellett veregetnie, miközben én köpködtem és öklendeztem. Amikor sikerült végre megszabadulnom egy torkomonakat krumpli hédarabkától, csak akkor bírtam rekedten kinyögni. – Ned Finch? – Igen, ezt a nevet mondta. Úgy ettem végig az ebédet, mint a álmodnék, de mire befejeztem, már el tudtam fogadni a megdöbbentő hírt. Úgy Helen, mint Miss Ramén értelmes ember. Nem tévedhettek ekkorát. És mégis, a valószínűtlenség érzésétől még akkor se szabadulhattam, amikor lefékeztem az öreg udvarház előtt. Szokás szerint elíz nyitott ajtot. Egy pillanatig rajta felejtettem a szemem. Mit hallok, elíz? Kuncogni kezdett, de rövidest már egész gömbölyű testét rázta a nevetést. A vállára tettem a kezem. – Igaz ez? A nevetés hatalmas kacagó rohamba torkolott, és ha nem fogja a kilincset, hát biztos vagyok benne, hogy elesett volna. – Igen, Igen de, de még mennyire! – hápogta. – Végre megtaláltam a nekem való férfit, és össze fogunk házasodni! – Kénytelen volt az ajtónak támaszkodni, hogy lábom maradjon. Nos, ezt örömmel hallom, Eliz. Remélem, hogy boldogok lesznek. Nem volt ereje megszólalni, csak bólogatott, továbbra is az ajtóba kapaszkodva. Majd bevezetett a szalomba. Üljön le, Hi vihogta. Hozom a teját. <gül> Mr. Main elnyílt ajkakkal és csillogó szemmel fogadott. Ó, doktor úr, hallotta már. Igen, de hogyan? Úgy kezdődött az egész, hogy néhány friss tojást kértem Mr. Dagettől. Ned hozta el a őket a biciklijén, és ez eldöntötte a sorsukat. Hát hiszen ez csodálatos. Igen, és a szemem előtt történt minden. Nehet besétált ezen az ajtón a kosarával. Elíz épp akkor el az asztalt, és... Doktor úr... Mr. Amain összecsapta a kezét, lelkesen mosolygott, és forgatta a szemét. Ó, doktor úr, szerelem volt az első látásról. Igen, igen, hát ez nagyszerű, helyeseltem. És ott túl a naptól Ned gyakran járt erre felé, most pedig minden este ott ül elíznél a konyhában. Ha, nem romantikus. De nagyon is, és mikor határozták el, hogy összeházasodnak? Ó, Ned egy hónap múlva felvetette a kérdést, és én annyira boldog vagyok, mert Ned olyan aranyos kis ember, nem gondolja? De valóban, mondtam, nagyon jóra való. Elis közben kuncogva, vihorászva megjelent a tejával, majd eltakarva az arcát a kezével, kiszaladt nagy zavarába. Mr. Remain kitöltötte a teját, én pedig beültem az egyik karosszékbe, és ölembe vettem Forst. A nagy macska dorombolt, miközben az üszkös fülébe csöpögtettem a folyadékot. Krónikus volt a fülbaja. Nem volt nagyon rossz állapotban, de időnként fájt neki, és ilyenkor kezelni kellett. Mivel Mr. nem szívesen bajdódott a csöpögtetéssel, kénytelen voltam a szolgálatára állni. Ahogy kifordítottam a macska fülét, és gyöngéden bedörzsöltem az olajos szerrel, kélyesen felnyögött, és a kezemhez dörgölte a fejét. Szerette, ha bekenem ezt a számára elérhetetlen érzékeny felületet, és amikor befejeztem, összegömbölyödött a térdemem. Hátradőltem és belekortyoltam a tejámba. Abban a pillanatban a fájós hátammal és vállammal, a rengeteg szabad ég alatti kézmosástól kivörösödött és berepedezett kezemmel ezt éreztem az állatorvosi pálya legkellemesebb részének. Mr. Remain folytatta. Az esküvő után rendezünk egy kis ünnepséget, és a bódog pár birtokba veszi a rezidenciáját. Úgy érti, hogy itt fognak lakni a házban? Igen, természetesen. Rengeteg szoba van ebben a nagy és berendeztem neki két szobát a keleti szányba. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jól meglesznek ott. Ó, annyira izgatott vagyok! Újra töltötte a csészémet. Mielőtt elmegy, kérje meg Eliszt, hogy mutassa meg magának a jövendő lakosztáját. Kifelé menet a kisasszony elkalauzolt a háztulsó végébe. Ez az, hi, -hi, -hi, -hi mondta. Itt fogunk ülni esténként, ez meg, ha, <gül> ha, ja, Istenem, a hálószobánk! Szédülten kóváigott egy darabig, aztán megtörölgette a szemét, és a véleményemet kérdezte. Tényleg nagyon kedves elíz, mondtam. Hélénk színű szőnyegek, virágmintás butorhúzatok, és egy szép mahagóni távlás ágy alkotta a berendezést. Mindez csak távol állt a dagettek padlásától és ahogy elízre néztem, rájöttem, mit szerethetned a mennyasszonyában. A nevetést, a melegséget, az életkedvet, és efelől nem volt kétségem, a szépséget és a ragyugást. Abban a bárányoztatási időszakban szinte az összes farmot jártam, és a maga idejébe benéztem Daggethez is. Egy szép ikerpár születésénél segítkeztem, de még ezt se tudta felderíteni. Fölemelte a fűről a törülközőt és felém nyújtotta. Hát, mit is mondhatnék nádrő, Összeszűrte a leveted egy nővel. Pont úgy, ahogy megjósoltam. Megvetően felhorkant. Ide vezet a sok kújtolgás és szoknya De én előre tudtam, hogy rossz vége lesz ennek. A nap -e réten át visszaballaktam a farmra, és amint elhaladtam az istáló ajtaja előtt, Ned éppen akkor tolta ki onnan a talicskát. Jó napot, Ned! köszöntöttem. Futó pillantást vetett rám. – Na, hogy van, doktor úr? De valami változást érzékeltem benne, és eltartott egy darabig, mire rájöttem, hogy mi ez. Végre eltűnt a szeméből a várakozás, amelyet oly régóta láttam már benne, hogy egészen megszoktam. Hiszen mégis megtörtént az, amire várt.